«Анданте комодо» з ручним кроком. Після того випадку з Маєю, Іван спілкувався з нею обережніше. Та й взагалі вона забагато про себе думала. Була про себе не знати якої думки. Спершу, коли Майя готувала разом із ним руки, Іванові було цікаво. Вони сміялися, Іван тішився красою округлостей під її обтислим топіком, Майя розповідала йому почерпнуті з інтернету історії про майяський календар, еволюцію планети і таке інше. Коли вона вдарила його позаду, Іван зрозумів, що Майя часом не дружить з головою і вирішив більше справи з нею не мати. Він почав був думати, що його жертвування себе задля того, аби здобути її тіло, оправдане. Аж поки не з'явилися Йоланта і Яна. Іван побачив Яну і здивувався, як він міг узагалі побажати собі щось таке, як має. Яна у перший же день прийшла до нього знайомитися. Вона сказала, що познайомилася з його братом у Києві. Спочатку вона працювала круп'є в підпільному казино Монте-Карло, а потім, коли її задовбало дивитися на п'яні морди, пішла працювати офіціанткою. Там вона й познайомилася з Яковом. Вона зізналась Іванові, що мала відчуття, ніби йде офіціанткою тимчасово, аби зрозуміти, чим їй хочеться займатися по-справжньому. Коли вона зустріла Йоланту, то зрозуміла, що дочекалася цього. Вона зрозуміла, що хоче робити те, що їй найбільше подобається. Найбільше Яні подобалось показувати красу.